Massa Rocket, programa 18. Eu sou o Leonardo Milan. O Mancha tá ali resolvendo uns problemas técnicos porque a gente já perdeu tudo, já começou mais tarde e tal. A gente tá aqui com um convidado e um intruso. O convidado é o cara que a gente sempre quis trazer desde o segundo programa. O convidado é o Gilson, o Gilson do Holder. <risos> Ele não aguenta nem falar oito, tanto nem falar mais, pô. Tomamos até esse evento, ainda tá resolvendo os problemas <risos> <Tá> foda, <né? risos> e o intruso é o cara do nariz O cara que tem o maior nariz do, do mundo rock maringaense Muito orgulho. Luiz Gustavo Papa Anastácio Pereira. O manta do Brian Oblivio e seus católicos. Fala um oi, mano. Boa noite, amiguinhos. Boa noite. Só, só posso fazer uma observação, ele fala, ele fala isso para todos os convidados, viu? Nossa, o convidado que a gente mais queria trazer na história do... Né? Ah, eu falando de tal... Ah, eu... ah, é o Gilson do Holder. Faz parte do programa. É, lógico, é. é. Mas é um fanfarrão mesmo, se deu nada. Vou falar para vou falar o Mancha. Vou dar um oi aqui para vocês acreditarem que ele está gravando. Porque o Mancha... E o Windows tá foda Já entregamos os dois prêmios Maringuás Que nós estávamos em débito Eu dei o um abraço no Claudio que ele tava todo suado, me melegado Depois do melhor show do Mindwell Que eu fiquei sabendo que disse que foi o show dos caras Eu assisti um pedaço realmente e Eu achei que foi mesmo um dos melhores E a gente entregou também a cerveja pro Sergin também, que, é o, que é o baixista do Mindwell Que ele ganhou a promoção que o Rafão lançou Rafão Tá aí na praia, em Florianópolis, curtindo a bagaça. Esses dias aí, nós tivemos a volta do Executioner, né? Com a nova formação. E dizem que tá foda pra caralho, né? Um abraço aí pros caras. E no mesmo dia do show do Executioner, eu estava lá em Curitiba, na capital paranaense, onde o frio bate na bunda, cara. Lá é foda, cara. Ô, oh, Filha da puta, não aprendeu ainda outra bronca? Fala sua, no na microfone. Sua bunda, cara. Não, na minha, na minha bunda bate o frio, na sua bate. Ah, é? Cara, eu fui num show que na plateia tinha o Marilyn Manson, cara. E mais uma par de figura ainda que eu não lembro agora. Eu só, só lembrei desse para Um moleque de lente branca e pó branco na cara e meu todo vestimento igualzinho Marilyn Manson, cara. Eu acho que ele era Superstar, hein Eu acho que era um idiota, cara. É foi aqui que a gente parou da última vez. Mancho, você foi no nosso evento patrocinado? Conta aí pra gente como é que foi o Seattle Days. Cara, tava bom. Só tem uma coisa pra reclamar. Era quatro bandas e cada banda tocou umas três horas. Eu saí lá às cinco horas da manhã, tava começando e estive a tocar. Aí, pra... Vou expor minha opinião, que, eu, que é que eu sempre tive, cara. Eu vou falar agora, falar, falar pro Jussão também, que, você vai ter? que o Gilson também organiza a show. Banda de abertura é 40 minutos de palco. Quarenta minutos horas. de palco? Não, mas foi Porra. duas horas. <risos> parte de arrumação, né? Contando com a parte de arrumação, Dá 20 minutos, então, né? Tira 20 do batera, pregar os pratos lá. Sim, microfone, legal. microfone. Todo mundo vai, vai sacar a sua banda, vai respeitar. Caso mais, se você fizer muito mais tempo, você só vai sair odiado. Ca os caras já começam... Ó, quer ver, quem começou... É, caralho, eu não lembro quem começou. Perjan Cover. Perjan. Tô com umas duas horas. Eu nem fui no evento, eu sempre... Depois foi... Nirvana Cove Não, Sound Pô, Sim, Que é os caras de São Paulo, né? É, que é o melhor do Brasil, mas é mentira Eles tocam bem, mas não é o melhor do Brasil nunca Igual o Motor Rock, né, cara? Os caras tocam mais maior S&C também no é rock Cara, eu nunca eles vi tocaram, um, Os caras zoaram de demais, assim, eles tocaram umas 3 horas Motor vi aquele outro que tocou na base lá no São Paulo Ah, é porra, não tem aquele lá High Voltage Vai, continua, mano. Não, continua aí, acabou, eu fui acabou. embora Aí você foi embora Não, eu vi o Steve tocar o quê? Do 3, 5 músicas Aí já era 5 horas da manhã, eu falei, ah meu irmão, tem uma picanha lá na chácara me esperando amanhã de manhã, ela que acordar. picanha, vagabundo foi embora, um pega picanha, né? Ué? Malandro. Mas tava legal, tava legal. <risos> o... Tirando essa parte de tempo aí que foi mal programada, não sei por quem, tava bem legal assim. Mas Pessoal... a que eu mais gostei foi do Steve, por sinal. Então, o som acho que foi o que mais fechou assim. É. No ah, os caras, ação tá... e tudo, mesa. Os caras já têm uma certa experiência, já tá na hora de fazer som próprio já também. Hum. Você ah. quer que eu comente alguma coisa assim, Não, mas... não, não comenta. Dessa vez os, o Banda Cover vai passar batido, você não precisa falar nada. É. é. <risos> Todo, tu, cara, todas as informações, tipo as fotos do, da entrega dos prêmios, vão, estarão aí no post que eu esqueci de falar. Um amigo nosso, o Natan, organizou uma lista de e-mail dos músicos maringaenses. Então ele vai. Ele tá fazendo um banco de dados e, por exemplo, se alguém tá precisando de banda, tá precisando vender alguma coisa, comprar alguma coisa. Manda um e-mail e tal, esse e-mail é repassado pra uma galera E, bom, o e-mail tá embaixo, se você tiver interesse, se vira Na verdade é só um e-mail list entre músicos Aí cada um tem livre arbítrio de participar ou não você quer vender um baixo, uma guitarra, não sei o que Manda um e-mail pra ele, ele vai jogar Semanalmente, mais ou menos, ele vai mandar um e-mail pra galera Com o que a galera tá vendendo, precisando de banda, músico e o Diaba 4 Ô, oh, alguém aqui já ouviu o novo CD do Black Sabbath? Meia música e... Off. <risos> oh. Ah, cara, eu ouvi, eu não vou deixar passar em branco, cara. Eu Black achei... Black Sabbath ch... um sujo de novo? Não, é, na verdade, é, não é... Chama... Na verdade, não é Black, Black Sabbath. É... é... Heaven and Hell. É música pra vocalista os caras fizeram, entendeu? Você escuta assim, você fala, tá, instrumental, meia boca, mas vocal, ótimo. Então, música pra vocalista, cara. Vai ficar aí. Black Sabbath é meio complicado de falar, né, cara? Porque é uma história total do rock... Pesado de tudo. Né, é, cara? Então, Você fala assim, às vezes cê, é que nem o ACC. Nós somos um disco aí meio atual que parece muito os discos antigos. Mas na realidade eu vi muita gente metendo na boca fala, pô, tá fazendo a mesma coisa, pá, ACC é o mesmo e tal. Mas na realidade eu acho assim, na minha opinião. Ainda bem. Que <risos> tudo é válido. Ainda bem entendeu? que é o mesmo. É, entendeu? Tudo é válido, entendeu? Então se o cara faz algo que tá parecendo. Muito aquela coisa que ele gosta, acho que é porque ele tá fazendo uma coisa sincera. Então eu acho assim, o Black Sabah. Até escutei pouco porque via só naquele vídeo do Dio novo aí com o Black Sabah revés. Eu não, eu não vi Mas, o vídeo. Eu vi o vídeo, aí eu, eles tocaram três sons novo desse que você tá falando do play Eu achei que é Black Sabah também, não mudou nada, entendeu? É, não, porque não mudou nada, não. O nome, o nome, foda-se, é, é um CD do Black Sabbath é. isso aí. E, é, e é, é tipo assim, como a gente a, conhece tantos discos do Black Sabbath, que pra você achar um disco deles novo, clássico, demora, cara. Vai demorar é. um processo de tempo. Pra virar clássico tem que passar pelo menos 10 anos. É, pelo menos 10 anos. Porque você tá tão acostumado com aqueles play antigo que é. você vai ouvir o novo e falar, ah, mais um disco. Mas, mas, mas eu não entendo. Mas na realidade assim, vai demorar vi. tempo pra você. É. Eu não ouvi e não conheço o Black Sabbath com um Dio Eu gosto com Oz Oscar. Acho maravilhoso. Mas, pô, é aquilo que você falou assim, pô, teve um álbum do CDC assim, eu ouvi o Black Eyes e tal, achei bom o disco, mas achei que tem muitos melhores do CDC com certeza ah, mas, eu, mas já é melhor vai, do mas, anterior mas, né mas vai superar mas eu, tipo... o Black and Black claro. não vai, não, não vai. Não. só que não, é né? que nem a gente porque são discos clássicos eu acho eu acho, acho que superou o último deles lá, mas, mas, você foi perdido mas e é tal. que tá mas mas, no, o, o novo CD do do SDC tem energia tá ligado é. você é. vê que o negócio é pra explodir os caras fizeram é rock and e roll é igual o disco do Metallica o disco novo lá que DF deve Magnetic Pô. Pra mim que gosta de metálica antiga, achei um super metálica, achei legal pra caralho. É legal. Entendeu? Mas ao mesmo tempo você vê que não é aquele Metallica Master of Puppets de antigamente. É, foi. É, é, é um Metallica Mas por quê? que, que acontece? Existem bandas que a gente não, não, não, não, não aceita uma mudança. Então isso, tem, tem gente é. que é hipócrita com relação Cê a, é a isso. Por exemplo, o de Se você ouvir um disco desse de A maioria das pessoas... Ah, mas não mudou. Mas a maioria das pessoas torce para não mudar, para tocar aquilo. Se já muda, demete met a boca, exatamente. é bem É isso. lógico. É. Pô, tem entre outras bandas aí que você vê, tem é desse jeito. Agora, por exemplo, o Metallica, ele, no histórico dele, já tem aquela característica de mudar o som. Então, quer dizer, quando o Metallica vai lançar o disco o novo, o nego já fala assim, pô, o que os caras vão fazer agora? surpresa. Porque mas o Metallica, é, o próprio, mas o Metallica... O cultura, quando lançou o Roots, e, e lançam, pô, que os caras vão pôr agora um no disco e tal? Então já, aí a galera se lança a mesma coisa e fica assim, né? Mas, cara, mas no, no, o caso do Metallica é muito. É, é muito. é, é, muito, é muito, muito específico, específico, específico de assim. Deus porque, tipo assim, o Metallica existe a pressão sim, cara. Os caras, Metallic, querendo ou não, é a maior banda de metal da história. Não tem, cara. De metal pesado. Vai fala uma pesado. banda. Não, eu não sei específico. Se, se, se, se, se Qual? Se, se metal, cara, nada. a única que chega perto é o Iron Maiden. Pronto. É, na realidade, acho que o Iron Maiden é mais ainda. Só que com a Iron Maiden, na realidade é heavy metal, mas aí você botando na linha do trash metal que é um metal um pouco mais pesado, eu acho que Metallica que a gente leva o estádio, lota de Metallica 30, 40 ó, mil pessoas. Pra mim, pra mim, quantidade na qualidade, é uma banda de metal trash, estou falando de metal pesado do mundo da história. Motorhead disparado, velho. Não tem outra melhor. É, é, mas aí é outra, outra coisa, outra cara. Motorhead é é outra o Motorhead entra outra coisa. o Motorhead, ele entra na, naquela fábrica do, do rock'n'roll. É. Ele é só um rock'n'roll um pouco mais pesado, mas, mas ele não, vai entrar... Mas o Motorhead ficou rock'n'roll mais pra agora, cara. Não, não sei. Um, um, não, mas eu, é... é não. Tipo assim, eu, eu... É que o Motorhead, cara... O Motorhead, cara. É, pra mim, ele é um rock'n'roll só mais apurado, com vocal mais... Eita. E as guitarras mais distorcidas, cara. igual o Jimmy Hendrix fazia. É, colocava tudo no é. pau e... Mandava venda. É, né? é isso aí, Mas aí mesmo. aí, tipo assim, essas coisas mais modernizadas, que é aquela mistura de metal, o guitarra pinicano e tal, aí já vem mais pra o Iron Maiden mesmo e pra evolução. Até o próprio Black Sabbath, todo mundo fala pra mim é metal. Pra mim, Black Sabbath é um rock and roll. Hum. Black Sabbath rock drill, igual o, o Motorhead de Purple, Led Zeppelin. Aí vem a onda metal já mais do Iron Maiden. Do Van Halen, pra mim, vem aí nessas bandas, o Saxon, entendeu? É. As bandas que veio mais surgindo metal, mas aí essas bandas aí, era, pra mim, era rock and roll pesadíssimo, entendeu? Aquele um que você escutava e falava, velho, o que é isso? Mas é rock'n'roll, roll, rock roll daquele um no que você olha e fala, pô, isso aí é foda mesmo, é aquele agora, agora, rock eu... bruto, né, cara? Voltando ali, na esse verso si versus Metallica, normalmente que Round one. É cheio do Metallica, não sou lá aquele fã de Metallica, assim... Tá, mãe. cara, na hora que eu baixei de ICDC eu deletei o do Metallica de boa que perto do, do último de achei, saíram um pouquinho mais do caminho que o ICDC, naquela a mesma coisa, esse ICDC foi igualzinho que eles sempre fizeram, é. mudaram uma vez que eles fizeram, fizeram o que é a diferença casa, do ICDC e do Metallica que o ICDC A gente, é que nem eu falei, o disco é igual, mas é que a gente já tá acostumado, é isso de si Agora o Metallico, com tantas aquelas mudanças de Load, Loads, e toda aquela Tava mudança no... que as transformações deles que eles tiveram, aí eles vêm com um álbum parecendo aqueles álbuns de antigamente, Master of Puppets, e Justin Forall, entendeu? Aquele outro lá, o High Delight, lembrando muito esse play Aí você fica meio cabreiro, fala, vai. O que, que aconteceu? Remember, agora vai voltar, né? Mas, mas os caras. <risos> os caras forçaram, é. cara. É uma, é uma coisa que eles nunca mais vão conseguir fazer, é álbum como os quatro primeiros. Mas isso Eles nunca mais. Feito, né, então, cara, já foi? O que foi feito, já foi feito. Só né? que eles tentaram, cara, com esse último CD, eles tentaram pegar, tipo assim, fazer a sequência, fazer o quinto álbum, ou depois do Endless for All. Entendeu? E meu, não vão conseguir. O Black Album, né? É, então, é, é, No lugar do Black Album, eu, eu acho um puta álbum, eu, eu acho... acho a bom, produção bom. do Black Album eu acho é muito fraca. O um do Metallica, mas mais mesmo tempo é um álbum bom de comercial, né, cara? comercial. Na verdade eu acho que depois de, de Saint Angle... Né? eles viram que eles fizeram cagado. exatamente tudo que você vende é comercializado então o que comercializou é comercial desde uma banda underground até o último se você ah. vender um CD é comercial é que tem gente babaca que pega curte o negócio pra caralho aí vendeu um milhão de discos mas não vou me gabar é, na é na no vida. pop ah babacas de caralho um monte de bandos então vamos pro intervalo quem vai fazer o intervalo agora quem que vai tocar o som quem que vai, que vai, vai tocar o som do intervalo alguém vai é. Gilson Pensa numa música rápido, pode ser do Holder, pode ser... Não, você vai escolher, velho. Você vai escolher. Pô, velho, olha a onda. Você cara. vai escolher, velho. E aí? É um som bacana, vamos colocar um Morbid Angel aí pra rolar depois. Qual música? Escolhe um... um Raptor do Morbid Angel. Raptor? É. Beleza, então. Você <risos> tava deixando escolher. Bem escolhido, né? a da bufa do manta começamos o bloco 2 do Maringuáça Rockcast número 18. Cara, se feder na boa, você vai apanhar. É, é bom você tirar, tirar esse nariz de dentro dessa camiseta aí pra você cheirar tudo sozinho, filho da puta. Tomaram um pinto. <risos> Essa foi a pior entrada de bloco e a maior decadência do Maringuáça nesses meses, que, anos ou ok, que a gente grava. Puta que pariu, cara. Nunca esperava isso de um... Intruso, não é nem um convidado. Chegamos ao fundo do poço. Ô, Jilson, perguntando um negócio a pra você. O me convidou pra entrar. Cala a boca, velho, não tô falando com você. Tira a Fude. mão do microfone. O que significa holder? Holder Eu não sei. significa portador, possuidor. Oh, os caras dormindo. Profundo, né? hein, cara. Cala a profundo. boca, filha da puta. <risos> Eu tinha pensado num simples abraço, segurar, tá ligado? <risos> algo bem mais além. Caramba, que cara, profundo. a de folder. É mesmo? <risos> Profundo negócio, hein, Deportador cara. Exportador é possuidor. Cara, qual é a principal diferença, assim, que vocês sentiram ao passar de um quarteto pra um trio? Assim, que as decisões são mais fáceis de tomar, o que, que isso mudou? Ah, na, na real, mudou bastante, cara. É. Com a... Em trio, ficou tudo mais fácil na realidade Antes em quatro era legal tudo Mas é um a mais pra pensar é foda. E como metal não é uma coisa já fácil de fazer Não é só metal Como qualquer outro estilo de rock Não é nada fácil você juntar uma galera pra fazer aquilo Aí como a gente Nós três já fazia aquilo há muito tempo Nós três juntos Aí falou, pô, acho que vai ficar mais fácil E aí ficou mesmo Até pra negociar show para tudo, entendeu? até pra dividir o dinheiro, pra dividir a bebida, tudo, melhorou dividir tudo. Dividir o gasto, né? É, dividir o gasto, é tudo isso. Não, pode dividir Falando o gasto, no piorou. Fala microfone, filho da puta. Microfone. É que pensar de quatro tava doendo já, né, cara? Pensar de três aí, né? Muito triste, né? Vai forgando, olha o tamanho do homem. Ah, tô chegando, cara parceiro, mano. é parceiro, velho. Garoto. O manto acho que é amigo, né? O cara fala depois que vai fazer média. ô o cara camarada, para, sei o que. Você levar uns tapos, não vai entrar no meio não, você vai se fuder sozinho, né? Ficou com medo, tá ligado? Tô procurando a parte mais baixa do no muro para pular, se for o caso. O holder tem o um contrato com a Mutilation, né? Qual é a parte boa, assim, e a parte ruim de ter um contrato? Que a gente já falou disso antes de gravar, né? Mas eu queria ficar registrado aqui. Que é mais parte boa do que ruim uhum. Ruim porque você fica Vinculado com alguém Você ficar vinculado com alguém sempre é ruim Pelo lance que às vezes você vai ter Outro, alguém te procura também Como você está vinculado, não tem como você sair Mas ao mesmo tempo A gente viu esse valor total Quando a gente saiu rodando com a banda uhum. Porque quando a gente ficava aqui em Maringá A gente falava, pô, é só um cara lançando O nosso disco, mas aí a hora que a gente saiu Mesmo para rodar A gente viu que tinha um reconhecimento, que a galera conhecia os play, não através da gente, porque a gente nem tinha contato naquele lugar. Isso pela distribuição do pessoal é, da, distribuição da gravadora, da gravadora, né? entendeu? O respeito, tudo, até o lance de poder marcar os shows, entendeu? Você poder ir Fica daqui, mais fácil. tocar em Manaus, entendeu? E a galera te conhecer, falar, não, pode vir que eu conheço sua banda, vou contratar. Isso foi muito bacana, entendeu? Então eu acho que tem mais positivo do que negativo, entendeu? Na realidade, o negativo é assim, porque às vezes você fica muito preso àquilo ali Não tem como ser negociar é, com entendi. muito mais pessoas Mas ao mesmo entendi. tempo, aquele pouco que você tem tá válido, entendeu? Porque a gente também não é nenhuma grande banda pra você ficar escolhendo Vocês muita e... coisa <risos> Eu considero o Holder a banda mais bem sucedida de Maringá, de metal Você concorda comigo? Você discorda que você tem que acrescentar disso? Pelo fato do contrato, entendeu? Tipo é. assim, é a única banda, pelo menos que eu, tenha, que eu tenha conhecimento, de que tem um contrato assinado, tá? Com a gravadora que é famosa até, é muito... né, todo mundo conhece. É, é igual eu falei pra você antes, a gente conseguiu tudo isso, mas não foi nada por... Entendeu? Assim, por ser mais ou por aquilo ou isso. Justamente pelos méritos de trabalho, cara. Ralar, por você, É, por ralar, correr atrás, fazer aquele te ver, entendeu? A gente foi tocar em São Paulo, o cara viu a gente tocando A gente ah, levando material, nossa. tudo isso, entendeu? A gente, eu e o Baba fazia plantão na galeria, a gente ia muito lá, cara gente, Hoje eu vou muito pouco, mas eu e o Baba, a gente já frequentou muito a galeria do rock Que uhum. tinha uma época que a galera achava que a gente morava em Sampa, de tanto que a gente ia lá, <risos> cara A gente ficava lá com materialzinho na mão e flyzinho da banda e correndo pra lá e pra cá e tocando nos buracos de São Paulo Todo mês tava lá É, entendeu? E aí, isso que fez a diferença, entendeu? É fazer a correria mesmo Porque pra acontecer você tem que fazer a correria, porque se você ficar aqui, você é, tem ué. até um potencial. Eu vejo altas bandas aqui com altos potenciais, com níveis lá acima. Mas ao mesmo tempo, se você não reconhecer, você não for atrás... Pra você, qual é a melhor arrolar. a melhor banda do Brasil? A que você mais gosta? Do Brasil? É. Complicado, né? Tem uma porrada. Duas, do... escolhe duas. Ah, eu vou escolher várias, véio, porque tem desde o Titãs... <risos> tem um Rato de Porão oh, Sepultura, gente, entendeu? É tem muita e a melhor galera, Crision De Maringá, Maringá velho Ah, fica difícil, né, cara? Que não seja o Holder <risos> Que não seja nós <risos> Não vai ser mesmo, porque eu não ia escolher nós Mas tem muita banda boa aqui, cara Ou porque ninguém escolhe, cara Ninguém risca falar um nome É, porque tem várias, né, cara Mas eu, <risos> na rios. minha opinião, assim, uma banda boa mesmo Assim, de expressão aqui de Maringá É o Noblesse, eu não vejo eles uhum. assim Como uma banda massa, entendeu Uma banda boa, de alto nível o nome do problema Quando eu esse, tocando Corra atrás Corra atrás, corra atrás. Tem muita banda aqui. E sem falar ronks. que tem altas bandas, não, cara. Não, é, esse que, é de que eu outros estilos que até eu não gosto, mas eu, eu gosto de ver muito banda assim. Às vezes eu vou lá, não gosto da banda, mas eu vejo aquela profissionalidade nela. Falo, pô, essa banda não, é, não me agradou, mas ao mesmo tempo é profissional. Tá fazendo uma correria legal, entendeu? Então tem várias, velho. Tem muita banda aqui. Vocês fizeram quantas tours pelo, pelo Brasilzão, assim, fora do Paraná? Já foi a terceira essa aqui, né? Terceira. A, terceira. a gente fez. Cara. Uma que foi sul, sudeste e centro-oeste. Aí depois a gente fez só norte e depois só nordeste. Que foi a última, só foi nordeste. A... É. E qual tipo a diferença, assim, cara, com relação ao pessoal daqui do Paraná? Tá? Acho que a diferença do nordeste ainda pro Paraná é. e pro sul em geral é, tipo assim, eles são mais fortes que aqui, mas na realidade eles acham que aqui tudo é melhor. Aham. Tudo é, é supremo. Pressão, tudo você. É, entendeu? A pressão na cabeça deles é o SU, entendeu? SU é, pô, vocês têm as melhores bandas, vocês têm os melhores equipamentos. E na realidade, você chega lá, você se espanta, porque os caras têm uma cena fodida. E eles também, acham que é um livro. É, né, cara? e eles acham Entendi. que é pouca coisa e tal. Você fala, velho, é a cena meio parecida. Na realidade, vocês botam menos fé que nós. Porque as bandas do Sul vai e sobe muito no Nordeste, mas as do Nordeste fica meio com medo de descer aqui pro Sul. Ela uhum. fica, ah, não sei, eu acho que eu não vou ter potencial pra descer. Mas na realidade todo mundo tem. Você e tem, tem umas que... bandas foda lá. Mano, no Nordeste, velho, a gente ficou surpreendido. O Facado o de facada, tem o um Red Hunter, é tem o tem muita banda, tem Desgraça Maldita lá de... de, de, de, de, de <risos> Desgraça que é Maldita. é muito fera essa banda. Tem os, o... Sanct... Tem um... O Fire existe ainda? Existe, lá da Bahia. Tem o um Fire da Bahia, tem muita banda, velho. Somente Salvador, Salvador é, é um berço de banda que você fala, velho, como tem banda aqui, cara. Tem umas é bandas banda que é que nível de nível... É, ah, os... esse programa? É. Nossa <risos> cerveja. <risos> as o... Daniela Mercury, toda <risos> É não, cara. O, o Batera do, do Ai, Red Hunts GC, né? Ele, é, ele toca com quantas cantoras de axério. Uma, uma, uma famosa. Uma famosa aí. Você começa a procurar assim. Sem consigo. falar que ele toca no escalda também, né? Ah é, cara? É. Olha. Fala no microfone, filho da puta. Tô ligado que a Daniela Mercury, ela é. Do Fred Mercury, do Pim, né, é de primeiro grau ainda. <risos> tô ligado. É, irmã, é irmã dele, obrigado. É meia irmã intruso, né? Não, mas cara, se eu começo a pesquisar na internet assim, ah, assunto especializado de ah. música, assim, qualquer coisa, metal, alternativo, cara, você acha um monte de coisa. Os mais ajeitadinho. É tudo lá pra cima, não tem nada aqui. Aqui é tipo assim, vence, vence, é, tal coisa. Chegou lá em Palmas, né? É incrível, né? Tô com tocantins. Porque ali é uma mistura de norte com nordeste, né? <risos> não sabe o que que é. É a migração de todo mundo Já ali. O cara tá perdido. A Desde sul, porque ali tem muita galera do sul, muita galera do norte, muita galera do nordeste e do centro-oeste. Que é um lugar que tá em construção. Na realidade, a cidade tem 19 anos. Eu só 19 anos Caramba. é muito pouco, cara. Pra uma capital. É uma cidade. Entendeu? Só que ao mesmo tempo, assim, é um lugar muito foda, velho. E tem muito um berço, assim, que tem... Bandas de tudo quanto é estilo, desde metal pesado até o mais tradicional, até o rock and roll. Tudo, cara. Tudo. Fala no microfone. Esse narigudo não tem é. cérebro, só tem nariz. Como que é que é de rata do Recife? Acho que é, é né? Cara? Eu sei que ele ele é de com palmas. Ó, no você Nordicino? tem uma ideia, lá em Palmas são umas bandas assim, tipo baba de Munra. Puta É de dar risada, né, cara? Pô. O ser eterno, é. é, é. é, é porra. Bandas, tipo, Mata Burro, é. Galinha Preta, mata -bu altas bandas assim, mata desse, mata desses, mata e umas bandas loucas. Cara, essa mata semana eu entrei no blog linkado no nosso Marinho lá, blog do Galo, aí eu ouvi lá, de de que eu ouvi isso aí há muitos anos atrás. É antigo, já. E fui ver, os caras são Lula. lá pra cima. Tem umas bandas aqui do Brasil mesmo, não sei se você lembra antes ali de Curitiba, Tinha aquele Granguena Gasosa, Tupaina do Demônio. Tupaina do Demônio? <risos> cara, cara, resumindo. Dá pra fazer um programa só de nomes engraçados, né, cara? Eles <risos> são bem mais criativos que a gente, eu acho. Tupaina do Demônio. Esquisito, eles ganharam e dispararam. Cara, esse Tupaina do Demônio. <risos> Agora, se nós que o uma no cara tomando o numa caganeira não cara, por que você acha que ele colocou esse nome, né? O banheiro é quente ainda, né? Tá banheiro, afunada, quente. Ô, o Júson, do demônio. Mudando um pouco de assunto, assim, tornar o papo um pouco mais sério. Qual que é a sua opinião sobre os downloads, assim, música MP3, as coisas, MySpace e tudo mais? Bom, eu acho que na minha opinião é meio que válido, né, cara? Porque na realidade tá divulgando a banda. Pra banda grande, acho que é prejudicado, né, cara? Porque. Só que na realidade, acho que não prejudica em nada. Porque é uma divulgação. Em forma de outra, você tá divulgando a banda. E quem gosta do nosso estilo rock, metal, sempre é. tem aquele que prevalece o original. Cê, até às vezes você vai lá, pô, o, o disco novo da Ice Silva, o Baixado, Metálico. Aí com o tempo você gosta pra caralho, você vai falar, eu quero comprar o original, entendeu? Porque uhum. eu quero ver a letra, quero ver o encarte. Bem pire, por aí. É bem pequeno, né? quero ter. Então acho que é válido pra gente, porque a gente divulga e ao mesmo tempo a galera quer o original ainda. O o Não é igual o sertan que a galera vai lá e baixa né? escuta foda -se. e foda-se. Meu irmão, você quer ganhar dinheiro hoje, vai fazer show. Não, lógico. É bem cara, isso. Panta CD, você esquece. É divulgação cê e vê? nada mais. Eu vi, eu, eu vi o Titã, o Titã tava pra lançar um disco novo, os caras dando uma entrevista e ele falou assim: ó, ah, a gente vai lançar nosso disco primeiro na internet o primeiro lançamento vamos colocar na internet, cara, a jogada... aí depois a gente vai lançar ele prensado, uhum. porque aí depois prensado para aqueles que gostou na Gosto internet os loucos, que nem a gente, os loucos vai comprar, é, igual o é bem isso, fez isso mas na realidade na internet, vou colocar na internet porque o... é uma forma de divulgar de todo mundo querer ir no seu show, entendeu? De, é que nem você falou, vai fazer show é bem isso, vai fazer um viral né, cara, é o Radiohead que ele fez, lançou o disco, dá o Paga o que você quiser É, eu fiz isso inteiro. Quero dar um centavo Acho que vocês merecem isso Ótimo Verdade. Caralho, se você for no chão Você vai pagar 50 dólares É, é bem isso mesmo você, gostou? você só comprou, confere vi, o mano? produto ao vivo né? É, Mas a vida inteira disso Foi que menos rendeu dinheiro pra banda A gravadora tinha 5, 4, 3% da venda de disco cara. pra banda. Disco, banda quem ganha é a gravadora. In... Banda a vida inteira viveu de, de, de, de Lógico, show, cara, turnê. Isso é verdade. Já, já teve alguma surpresa, assim, de chegar numa outra cidade que você nem imaginava que os caras conheciam o Holder, assim? Acho que tem várias, né, cara? É. Quase tudo que a gente foi, assim, quando a gente ia, a gente ia meio na escura, né? Porque a gente tinha uma concepção da banda, mas a gente sabia que, uh -huh. entendeu... A gente era uma banda, pá, mas aí a gente chegava nos lugares e falava, pô, tá legal, pô. Tem uma galera aqui Os cara que conhece, conhece mesmo, entendeu? Você vê que o estilo é, é um estilo assim, underground. A galera procura saber da banda, procura, é. entendeu? Então é bacana que a gente tocou em Belém, cara. Foi tipo uma surpresa, porque a gente chegou lá. Longe, louco, é, muito, Lá do outro lado do mundo, velho, ah, pra gente. Temos ouvintes em Belém, hein? É, Temos ouvintes em Belém. A gente chegou em Belém, o cara falou assim, ó, ah, velho. Agora a gente vai ter uma churrascada, vamos lá pro lugar. A gente assim falou, porra, que isso, Caralho. cara. Primeiro a gente já chegou de avião, que foi. foi Pô, <risos> Pô, tamo colando de avião em Belém, pá. <risos> Beleza, os caras na rodoviária esperando a, no, no aeroporto, esperando a gente, levou falou, ah, vamos pro um churrasco. Aí depois do churrasco tem uma tarde de autógrafo e tal. Aí o cara tinha pego comigo, 25 CD, eu tinha mandado pra ele. E ele pegou com a Motilation mais uma tantada. Ele tinha vendido um monte pra galera, a gente. Mais de 100 CD vendido, a galera pedindo autógrafo. Caraca, velho. pedindo autógrafo? É, gente. Puta que pariu. Velho, o que que tá acontecendo e aqui, que... né, é. cara? A gente assim, sem noção do que tava acontecendo mesmo. Agora você vai falar. Não, o cara falando aqui, tarde de autógrafo. Não foi um autógrafo isolado. Foi uma tarde de autógrafo, velho. Tarde de autógrafo. É, é um ou dois. Foi perdido tipo, não. são coisas que você chega e você surpreende. assim, Você fala, pô, você tá indo pra tocar pra galera. Vamos tomar pinga, vamos ficar todo mundo na praça aqui e depois ver o que, que dá, né? <risos> e aí, de repente, você chega no lugar e tem uma surpresa, assim. Foi em Belém Manaus. Foi os dois lugares que mais surpreendeu a gente, assim. Cara, que engraçado, aqui, né, velho? Tipo, tipo, o cara vai na outra cidade e dá autógrafo. Ele tá aqui com a gente, então né? Eu não sei se o <risos> oh, dá um autógrafo, <risos> Mas que é falar. porque não muda nada. Nunca não, vai mudar, né, não, cara? Não deixa esquecer. Na verdade, não vai mudar nada. Isso é, a diferença é que o cara te né? pede um autógrafo é porque ele... Gosta do seu som pra caralho, entendeu? Igual eu faço. É, logo. quando vem uma banda aqui que eu gosto pra caramba também, que é do meu estilo, eu falo, pô, vou lá, eu tenho todos os meus CDs do Cris, Os primeiros são autografados. Eu gostava muito deles e era no tribão. Quando ninguém era de graça, os shows, eu já chegava lá e falava, velho, autógrafo meu CD aí, cara. eu gosto uhum. de vocês pra caralho, entendeu? E daí vai, é bem por aí Não é nada que você ah, você vai... Pô, você é isso, é aquilo Não, é porque a galera É um estilo assim que a galera gosta mesmo Quando gosta, gosta é bem E isso. aí, nisso aí, eu Certeza, a internet ajuda absurdo Porque você não toma uma dimensão Tipo, da tua banda Não tem como você é. controlar, cara Não tem eu... como você saber o que tá... O que... você Quem não... tá ouvindo sua banda lá no seu Aí céu. você vai tocar A internet no... é aquela, ó, aquela coisa, né Falar bem ou falar mal Ele tá falando é, de você, tá, né banda... Você tá ali, tá. cara Aí você chega num lugar Tipo, sei lá 3 mil e é que nem nomes, assim, a gente já tomou Já tomou altas broncas De revista, bronca de zine Esse nego fala, ah, não sei isso e aquilo Mas na realidade a gente nunca fez Nada pra que ele criticar E ofender a gente, a gente tá aí pra criticar Porque é lógico que você coloca um som Pra tá, rodar, vocês já, já levaram a resenha negativa. já assim, pô, pô, foda Já várias, entendeu? Fala, e fala, e ao mesmo mesmo não, falo, tem... não fala uma crítica assim, não, bem pesada, assim, que já foi tipo. Mas várias, coisa, assim, falaram assim, você é cópia de tal banda, entendeu? Vocês são igual. Entendeu? Vocês não tem personalidade, entendeu? Vocês estão fazendo o bagulho igual, filha da puta. E pra nós assim, ó, velho, não mudou nada. Se tá igual pra você, <risos> beleza. A gente tá fazendo o que a gente gosta, entendeu? <risos> e é assim, não mudou nada, cara. Que muita gente fala, pá, agora cai, cara. Agora os caras, entendeu? Vai ficar desmotivado, pô A gente nunca fez nada pra você criticar. A gente fez porque a gente gosta. Se você criticou e não gostou, é livre abrir. Você tá aí pra é, gostar pra ou não gostar, cara? Mano. É bem assim, a gente e, tipo, leva muita banda assim críticas positivas assim Positivas tem várias também, Sim. entendeu? Que a gente Deve absorve se super pra homem, gente, hein, cara? entendeu? É bem isso As, você as positivas <risos> você só absorve as negativas você muda não... você De lado e crítica... fala, velho Não vai mudar que, que, em que, que, nada que Tem crítica negativa também Que, que é só pra ver, construção né? pra você, é, com, tocarei, com certeza que, que, Várias que você se... É, com certeza Você pensa, se reflete em várias coisas Mas não igual bandas que toma aquilo como, entendeu, base e aí acaba até a banda. Já vi bandas <risos> acabar com a crítica de revista. A revista vai lá e pá. O cara Não, na realidade se você não estiver fazendo uma coisa com alma, cara, com coração, a revista vai te acabar mesmo. Ou você pega, igual você falou, pega a crítica e amadurece uh -huh. com ela, ó, velho. Na realidade ele tinha uma razão aqui, e ali. É, Vou amadurecer é mais, mais aqui, que... aqui e vamos embora e cara é pesado né e o, é. e o futuro do Holder que tem quais são os planos os planos é o disco novo né cara a gente disco tá novo terceiro. trabalhando aí para ver se sai esse filhote com três agora né para ver que que será vira que será que sai ainda ainda <risos> em 2009 ainda a esperança é que sai né oh. cara é o último que morre que sai até pelo menos até em setembro a gente consegue gravar Porque a gente quer gravar lá no da tribo fazer uma coisa mais massa, assim. Lá em São Paulo. Cada né? vez melhorando um pouco mais. E aí, pelo menos até em dezembro, se o cara conseguir lançar, para nós vai ser... Tipo uma honra, porque vai ser 10 anos de banda, tudo aquela coisa, entendeu? 10 anos, É. Cara. Mas aí se lançar o ano que vem também é válido. Normal, <risos> né? Não vai mudar nada. Mas você fazer aquele que de 10 anos é melhor, 10 anos você, aguentando né? Laércio na banda. É, 10 anos tá <risos> aguentando Laércio paga, né? Cada fez ali. 10 anos já vem um o marketing embutido ali. Né? É, também, anos. 10 anos, tá, tá brindando alguma anos, coisa, né? né? Vamos pro intervalo? De novo. De novo, já. Vamos dar pro intruso o intervalo dessa vez? Vai. Não, ele já escolheu. Você escolheu dele já, ele já se fudeu. Já. Vai lá. Peraí, pega o microfone e fala. Posso pensar? Escolhe uma música. Puta que peraí, tá igual o Renatão na última, né? É... Dig That Groove Baby do Toy Dolls. That grew Linguaça Rockcast, número 18 Bloco 3 Parte final, eu espero que seja a parte final Perguntar um pouco pro Manta agora A gente sabe, todas as respostas Tudo certinho, a gente já ouviu milhões de vezes Mas Manta, quando que o Brian Oblivio Vai gravar um CD, cara? Não vai responder mesmo Não é fazer um show e mandar o cara da mesa mandar é, não, não um, é áudio, um áudio, <risos> um áudio completo, pro player, cara Uma vez ele chegou assim Hoje a gente tem um CD é <risos> É falar isso Você <risos> para do tá falando. O Roder tem 10 anos. Quantos discos? Fala o microfone, Jusson, microfone. Vamos pro oh, no, terceiro. Oh, outro brech. Tá garaje. triste, né? O tá sabe, pô. Maringuaça, pô. É, é triste, mano. É triste. O Brian tá com 15 anos. Não tem nenhum CD, velho. Não tem o nem música é... própria pra falar. Tem, tem algumas lá. Nós estamos trabalhando nas novas composições. O Passo do Patinho, que foi uma delas. É uma canção de autonomia do... Autoria, seu público. Autonomia, <risos> no autonomia do Gustavinho e do Paulo. Na minha ausência, agora não aqui ah, mais. É. Lógico. Você e mais... quase faltou no show de amanhã, tem né? Mais duas, é. Quase que eu falo. Mais três músicas novas. Três músicas novas pra sair. Três músicas? É. sabe o próximo disco sai em 2017... É, até pra Copa do Mundo no Brasil grava umas 3 legal. aí, julga as 3 melhores grava e joga no MySpace que vocês não tem MySpace lógico que não <risos> como que mexe no MySpace os cara? caras cara são sei, muito os caras são Os cara, caras são muito Ander, cara. O mais base é o baixíssimo da banda, porque se fosse dependente de mim, lá em casa nem abre o no computador. <risos> Só vírus. A gente, a gente é pensando... por isso que o Junção nunca ouviu Maringuaça com o turno <risos> no e Na era... verdade... Ele perguntou pra mim, pô, você abriu? Eu falei, não, eu vi as imagens, cara, assim, mas abriu <risos> É, uns desse Sniper, igual eu. Não mas rola, eu porque senão trava nossa, tudo. Né? Na verdade, a gente, a gente... Nós somos uma banda old school. Na realidade, eu tenho uma lançar... máquina de escrever plugada na net, <risos> diferente de <computador>. um computador. É... <risos> e a gente tá pensando em lançar uma caixa agora pra julho. É uma caixa que vai conter uma fita cassete e um VHS. Um show nosso e tal. É é, é, é, é, é, é, é, é, é. Vai ser a caixa do Brian Beliver <risos> para Júlio agora desse ano. A gente está. Até, até setembro sai, mas a Júlio já vai estar na, nas melhores lojas. Bancas e jornais no, de Manimé. Deve ter duas outras. Já que você falou no Old School hoje eu vi um post no, no site de tecnologia. Ele estava na semana de áudio, né? Aí o nome do post assim. É estéreo? Vocês não viram Beatles em mono? Cara, falaram que era. Muito melhor. A lenda é que, tipo assim, eles mixavam, ia pra mixagem só do mono. Na hora que chegava no estéreo, na época era novidade. Eles vazavam, nem ficavam lá. E falaram que era muito mais massa. Tá lá no torrent pra baixar lá, você dá uma procurada e você acha. Beatles em mono melhor Foi o que o cara disse. Eu baixei, mas não cheguei mas, a ouvir é, ainda. Aqui no Brasil, velho, os primeiros lançamentos, relançamentos em vinils que tinha era tudo em mono. Não tinha nada em ah, Tudo é mono. Tudo é mono. Então, mas aí, tipo, aparece que a gravadora saiu atrás desses monos e não achou. Aí eles estão remasterizando tudo e começaram a lançar. Parece que já saiu o Japão e Estados Unidos. Procura, vão atrás. Falaram vão que atrás. dá uma boa diferença. Motherfucker. É... Até o baterista ficou bom, falaram. <risos> Cantando ainda. <aí, né? risos> Duvido. Igual a batera do Kiss, né? <risos> <risos> bom, vamos... Terminar aí, passado. Deixa eu ver se tem alguma, alguma pergunta. Gilson, eu vou perguntar um negócio pra você. Alguma vez, tipo, alguma vez não? Provavelmente sim, então, qual foi o maior balão que vocês já tomaram como banda? É o maior calote. No microfone, por favor. Bom, acho que o maior é balão, balão, balão Pode, mesmo. Você, assim. Você não precisa citar nomes nem nada. É, foi uma vez que a gente foi tocar em Bauru, cara. Ah. Porque o cara agiu. Na boa fé, assim falou com nós: não tá, pode vir. A parada vai ser organizada assim, E tal, tal, tal. Cola aí que a gente vai tá tudo sobre os orçamentos. O lugar deu bastante gente, era um show bacana, tinha um equipamento bom, tudo. Mas aí o produtor sumiu do evento, cara. É, que ótimo, <risos> ele foi embora assim. Nossa, na hora cara. que todo mundo procurou ele das bandas, ele não tava mais, entendeu? Aí, tipo, e aí, cara, sem grana, sem nada? Sem grana de, de, de tudo, entendeu? De você não ter lugar de ficar, não ter nada, você catar o carro e falar, vamos embora daqui, né, cara? Porque nem lugar pra ficar a gente Porra, tem. Porra, Vocês nunca receberam isso? Nada, isso aí foi você o tá... mais power de todos. Assim, vocês coisa. tocaram na noite? Tocamos tudo. tudo. tudo. tudo. Em respeito à galera, porque tinha muita galera, a galera tinha ido pra ver o som. A gente foi lá, fez o som normal, esperando que o cara voltasse, conversando até com <risos> outras pessoas que a gente tinha contato de lá. Não, não, acho que o cara volta, cara. O cara não vai fazer isso e tal. Não, não vai não. Fica Mas não aí, fez. E até esperança. hoje, nunca mais tive contato com ele, assim. E era ele só era foi era um dar estacionamento que... e voltar. É, e era um cara que eu conversava com ele desde caixa postal, né? Carta social e tudo, entendeu? Assim, era... E o Brian, já tomou uns canos muito feios? Aquela noite lá junto com você, cara. Ah, a, a gente já falou. É. Não, a gente ganhou. nessa a gente ganhou. Experiência. Ganhei experiência. <risos> eu te falo, nenhuma das vezes eu chorei alguma coisa, algum leite derramado. Todas elas foram experiência. A gente vendeu material, a gente conheceu galera. Fizemos, depois desse show de Bauru, mais três lá ainda. Não. O que você ia falar, amigo? No você falou assim, a gente tomou calote. Né? Na verdade, a gente não os calotes, né, cara? <risos> é, os caras que chamam a gente pra tocar, são uns loucos, né? <risos> um gente... imbecil mesmo, né? Então vamos. Não, primeiro pra contatar o oh, um livro pra tocar, meu irmão. Se não que que tiver o contato esse da Alcione, você esquece que você não, não vai conseguir, conseguir o show nunca. Ela é dona da banda. Os caras só Toca, tipo, e mais nada. Eles não sabem fazer porra nenhuma. Mas foi quando a gente chegou lá no Nordeste. A gente, pá os caras com aquela concepção de su, né, cara? Chegou na primeira cidade, os caras falaram, vocês nem cara de sul tem, pô, vocês parecem filha que moram aqui no Nordeste, filho. mano. Que filha da puta, cara. Eu Falei, não, pô, não. você acha que nossa descendência é da onde, Morro. pô? Sai daqui no Nordeste, nordeste, pô. O cara chegou lá, falou, pô, achei que vocês eram uns loiros, Pá, eu Falei, não. Ah, velho. é só? Na a gente Cusão, é... Cusão, velho. É, nossa. entendeu? É já, Mas já, na realidade, já a, porrada, a concepção do, do Norte e do Nordeste é que aqui só tem gaúcho de bombacha, cara. Acho que o Sul é tipo gaúcho ainda a gente, a gente acha o Nordeste só cangaceiro também né? Mas é igual Mano, aproveitar que você tá com o microfone Manda seus abraços aí Embaixo do nariz, você tá protegendo o microfone da chuva? Tô, tô tirando a ramela caindo. do nariz Queria mandar um abraço para. Tá bom Meu pai, minha Muito mãe Meus amigos da BANA, Michel Versucci Leonardo Vulgo D2 Respectivas Todos aqui, Julião, é isso aí. Gilson, seu burro. Gilson. Não é nem o nome do nosso convidado Que intruso burro, filha Você da cena, vai levar uns tapas dele e vai já tomar já. no cu. Gilson. Segunda mancada de andar com ele. Julião, Gilson, <risos> é tudo, tudo boa gente, cara. Não, não, não. Ah, cara, eu, eu tinha mais uma série de perguntas pra fazer pro Gilson, mas não dá tempo, tempo né, tempo. cara? O programa foi muito eu... bom. Não vai dar não, pra cortar muito. Não, deixa coisa, eu perguntar então... uma coisa. Cara, 30 segundos. Como é Bate morar com um monstrinho? <risos> Repete a pergunta. Mas você mora com um monstrinho, velho? Claro. Tem coragem, né, Pelo louco, velho? é no maluco se estriguei nada, aquele ali, velho. Onde o louco passou, ele passou e deixou pra trás. <risos> Bem assim. Pô, você acha que ele é louco? Sim. Hum, perdeu, <risos> mas ele ganha. Não dá nem tempo de comparar, não. Isso não. foi desclassificado, né? Isso, meu, até lá no Nordeste, a gente tá lá, os negros conhecem ele. Não. Ali ganhou, velho. Não tem, ganhou. É, os caras falam, ganhou. Não conheço ninguém que supera. Não, mas tem muita galera do norte que vê aqui, do nordeste. Então a galera conhece ele e Aí os caras falam, velho, monstro. Ah, não, lá não ganha. <risos> Pode querer empatar, mas ganhar é possível ainda. Empate técnico. Vai para Estados não Unidos, Little Monster, nooo. <risos> Tinha que ver os caras do Tortura, velho Os caras ficando lá em casa, Tortura Squad Eu fui lá, os os cara fui falava, lá um E Os caras falavam, velho Não tem, velho, esse mano A gente ganha de qualquer um Até das Europa a gente vai Anda, esse louco ainda tá ganhando Caraca, <risos> Caraca velho É no mundo boca. inteiro, Little Monster Tá ganhando, <risos> velho Tá ganhando que ele se destaca Mancha, abraço. <risos> Meu braço hoje vai dedicado ao senhor Bill Gates Seu filho de uma puta <risos> Vai fazer alguma coisa que funcione normalmente. Beleza, pode ser bonito, mas por favor, funcione, né? Minha esperança é o Windows 7, quem sabe? Vai falar já tem várias tretas em áudio já, então eu já desanimei, né? Caralho, desanimei, véio, ser o, cara tá, o cara tá nervoso, velho. O cara tá nervoso. O Gilson. Ah, ah. Calma, calma, calma. Quê? Um abraço pra meu namorado, que faz seis anos que ele me aguenta, então... Tá dedicado aí. Bom, eu gostaria de agradecer a presença do Gilson. Que veio aqui em casa esperou pacientemente e... Para que o, o Windows XP funcionasse <risos> Muito pacientemente Almanta e minha... <risos> Sei lá, tudo que tiver aqui em tracerisco <risos> Você põe uns 15 de cada Foi foda hoje Agradecer ao Manta que já quis me matar um dia E e essa história Rende outro maringuá só pra ela E agradecer a você Que está me ouvindo Muito obrigado por fazer o download Deste programa Mandar um abraço, um abraço pro, pro Rafão, Rafael, né, pro Rafão, pro Renato pro também. também. Ah, mandar um abraço pra todo mundo. Você que tá ouvindo, eu já falei, cara, você tá ouvindo, você tem meu abraço, pronto. Mas é um abraço nominal, né, cara? Eles gostam de ser lembrados. Ou então, Gilson, manda seu abraço, por favor. Um abraço aí pra toda a galera que tá aqui presente. Aí, me dá um abraço. É muito louco. <risos> Tomar umas brejas aí e falar besteira aí com todo mundo. <risos> aqui é igual o Rafael falou: a gente bebendo do convidado e com aí certeza. a gente tem toda a verdade, tá ligado? Todo o pessoal da banda também, toda essa galera de Maringá aí que tá escutando Correia. o programa. Certeza. Falei, Jussão. Mancha, que a gente vai ouvir agora? Não sei, mas vai ser alguma coisa legal. <risos> ah, não, é... Rádio Moscou? Não, peraí, fala você, porque não fui eu que escolhi essa merda. Não, vai ser Rádio Moscou, então. Rádio Moscou. não sei que música ainda, mas vai ser um Rádio Moscou. Bom... Beleza, então. Até mais. Ciclo 9 Ô <risos> oh, oh Manta, que hora você vai aprender A falar no microfone, filha da puta Nunca mais participa desse Oi, programa Eu não tinha tá? minha mãe não, cara Agora vamos à previsão do tempo Tá meio siriano <risos> Esse foi o torrent da semana Então Foi 30 torrents aí sobrou uma